İslam mənalarından danışıq və dedi ki, məqəl bu dövrdə murciə var, yoxsa, yoxdur və həmçinə danışıq ki, bəzi insanlar da var ki, görsən ki, e, özlərinin, yəni müxaliflərinə, özlərinin dəlləri olmadan belə artıq onları, ne deyilə, murciəlidə iddəmə edirlər və dedik ki, bunların da bu cür iddiaları yəni bu cür iddiam eləməyənin əsas məqsədi ya onlar həmən adamı tanımırlar ya da onlar necə, murciənin nə olduğunu bilmirlər və əslində isə dedik ki yəni murciələrin də yaranma səbəbləri çoxdur, yəni hansı məsələlərdən hansı təliflərə görə onlara bu murciə yayılır və bugünkü isə biz danışacaq, yani iki bölümün haqqında danışacaq onlardan birinci odur ki, keyfə nəşəl ircə və keyfə tətavvara ilə məhzəb. Yəni ircə məhzəbi necə yayıldı, necə yayıldı, necə, necə əmrə gəldi və o məhzəbə necə oldu ki, o məhzəbə çöndü. Əvvallah, hər bir şeyin qabaq biz bilməliyik ki, əl, biz özümüzə müxalif olan sirgələr öyrənmək istəyir isə, əgər bir insan yahudiliyi və ya ki nəqsani dinini öyrənmək istəyirsən və ki bir insan müətəzilər kimdir, xəvaricilər kimdir, və ya da ki ixvanlar kimdir, təşbirçilər kimdir camatu təbliğ kimdir, murciələr kimdir, insanlar bunu öyrənməmişən qabaq, insan öz əvqiləsi neyiləməlidir, mükəmməl öyrənməlidir niyə görə? Çünki bu filqələr də, yəni özlərinə müəyyən qədər dəlillər gətirirlər və o dəlillər də iki hissədən ibar Ya o dəlillər qondarmadı zəif əsaslı olan dəlillərdir, ya da ki o dəlillər düzgün da modellərdən istidlər düzgün deyil. Aydındır? Çünki məsəl üçün namazın tərk edilməsi barəsində görürsən ki, müxaliflər, yəni ikisi də dəlil gətirir. Hər dinoloji ikisinin də dəlili birdir. Sadə o dəlili, yəni o dəlildən istidlər eləmək, o dəlili düzgün yönəltməkdə baxışlar ayrı-ayrıdır. Bunlar bucır baxışdan bunu təfsir edirlər, bucır və müxalif söyləyir, digər müxalif də bunu başqa bir tərəfdən, ə, anlaşır, bunu başqa bir tərəfdən, yəni başa salır. Həmçində umurzi ilə öyrənməkdən ətəri də biz əhlisünləndə necə nice deyirlər, e, rəyləni öyrənmək. Və biz də bu kitablarda çəsməmişdən ən birinci dəfə, yəni əhlisünləni keçirik. Niyə görə? Çünki əhlisünlənin ehtiqadını öyrənmək, rəyini öyrənmək bu ən birinci niyə görə? Çünki qorunmaqdan ötəri, yəni ən insanın öz Dinini, öz əqidəsini, öz mənhəzini, öz getdiyi yolu bilməsidir. Və baxımdan da biz bu bariyyətə də, yəni danışadır ki, hansı ki, bu əh, mürciələrin də, bu necə, öz yollarında ircə, yol verilmərin əsas məqsədi məsə, məsə, də bunların iman məsələsində idi. Yəni, iman məsələsində hansı ki, hanı bilir ki, görə iman qalxır və düşür. Yəni, iman qalxır itaətlə və iman düşür yəni günahlar etməklə və misallar da çəkdik ki əsələflərdən əs də misal çəkdik və bugünkü insanlar da misal çəkdik ki görsən ki insan, görsən ki hiss eləyir ki imanım qalxıb, hiss eləyir ki imanım düşüb və həmsində bununla da yanaşı əhlüsən etiqadadır ki iman bir şey deyil Yəni iman bir neçə şöbədə imanın hansı bir hissəyə gəlib ki, 60% gəlib ki, 70% yəni ki, o qədərinin 60%-dən yuxarı şöbəsi var. Yəni hər bir əməllər imandandır və iman kamül olmaz, insan əməlləri etməyincə. Və hədisdə gəlir ki, insan ki, mömin imanı kamil olmaz belə etməyincə. Mömin imanı kamil etməz belə etməyincə. Nəyə görə? Və onu göstərir ki, iman var, naqis iman var, qısmi iman var, kamil iman aydındır. Bu həssən etiqadıdır əhzun etiqadır ki, yani insan imanı qalxır və düşür iman bir şeydir, iman hissələrə bölünür və əməllər imandandır insan əməllər etməklə imanı kamilləşir və əməl imanın daxilindədir və bu baxımdan da yəni bu murcələnin ayrılmasının əsas səbəbləri isə bu səbəblərdən bunların zidirləridir onlar iddia elədilər ki, iman qalxmır və düşmür və iddia elədək iman bir şeydir İmam, eee, yəni havaricdə müntəzələlər, bunlar yəni cəhmilələr, onlarda mur, bunlarda murciələr var. Yəni havacan etiqadına görə böyük günah sahibi kafirdir. Yəni ki, yəni nə deməkdir? Yəni bir şeydir. Əgər ondan bir şey getsə, özü hamısı gedir. Əgər insan imanı varsa, insan izinə eləlirsə, imanı təmiz əldən getdi və bu dünyada kafirdir, hökümü kafirdir. Deməli, müsəlman qəbistanına bastırılmır, yığılmır, ondan miras qalmır, ondan sonra canaçası qılınmır, kəfəndənmir, yığılmır və, və s. və s. və s. Aydındır. Axirətdə isə xalid-i müxallədin finlə, o əbədi olaraq cəhənnəmdə qalır. Bu xalajcənin əqli etiqadıdır. Yaxşı, mühətəzən etiqadına gəldikdəsə, mühətəzələr etiqad edirlər ki, böyük günah sahibi bu dünyada iki mənzilə arxasındadır. Yəni ki, nə kafir kimi kafir deyirlər, nə mümin kimi mümin deyirlər. Aydındır və ahirətdə isə deyirlər onlar xalq müxalif sinlərdir. Yəni ki, onlar xavar icələ, ahirət hükmündə ittifak elədirlər və bugünkü dövrdə isə, yəni bugünkü dünyada isə ixtilaf elədirlər. Aydındır. Yaxşı, murcələr. Murciələrdə həmən bu xabacan etiqatlarından var onlarda, hansı ki iman qalxmır və düşmür, aydındır. Sadəcə bu murciələrin onlardan fərqi ondadır ki, bu murciələr iddia edirlər ki, əgər insanda iman varsa ona heç bir günah nə eləmir? Təhsil eləmir. Yəni, bir şeydir, imanın varsa get zinə elə, get oğulluq elə get, nə bilim, arağısı, neynə, neynə imanıva təhsil eləmir. Aydındır. Nedir ki, etiqad edirlər ki, əgər sənin qəlbində küfür varsa, və küfr eləmə də o bir əməlləri sənə yaxşıləməyən sənə, yəni faydacı olar. Yəni Murcəəli nə dedilər? Dedilər ki, e, tayət ola ola onu heç bir məxsiyə, günah təhsil elmir. Yəni əgər qəlbində iman varsa, iman varsa heç bir günah ona təhsil elmir. Həmçində onlar əməlləri imanın, imana daxil eləmədilər. Aydındır? Onlar əməlləri ayrı bölmədən, imanları ayrı bölmədən nəyinədir? Aid edirlər. Və bu baxımdan da Abu Hanifa, Abu Yusif ondan sonra başqa Həməd ibn Süleyman və başqa şəxslər var ki, onlar da, onlar da murciətil fuqaha-ya aid edilirlər. Yəni hansı ki, onlar iddia edirlər ki, iman əməllər imandan deyil, imanın şərtlərindən deyil, imanın lüzumlu olan deyil. Yəni el-əmal la yadxu fi məsamməd iman. Bunu etiqad edirlər. Ancaq onlar o biri murciətdən onlar təkid edirlər ki, onlar tə'kid edirlər ki, insan əməllər eləməlidir. İnsan onu eləməlidir, namaz qılmadır, oruşmadır Yoxsa imanın ona faydası olmaz Yəni onlar bir hissədən murcə ilə gəlib çatırlar. Ancaq baxmayaraq ki, onlar e, obri biri murcə ilə şiddətli murcələrdən azılmış murcələdən fərqləri ondadır ki, onlar əməllərin olmağın, yəni isbat edirlər. Və baxımdan da bunlar murcətil fuqaha bölməsinə girir. Biz də bunların özünə dəlilləri var. Hansı ki, Əbū Hanifənin başqasında dəlilləri var ki, onlar deyirlər ki, iman əməl imandan deyil. Niyə görə? Onlar deyirlər ki, hərdən deyir əməl qalxır, amma iman qalır. Əhlisu ki, İman əməllə, iman, əməl, əməl imanın daxilindədir və bunlar deyirlər ki, iman əməldən deyil. Çünki həddindən əməllər olmasa iman qalır. Məsələn deyir ki, qadın. Qadın bir heyz olanda ondan əməl qalmır. Düzdür? İmançı qalmır onun. İmanı qalır yerində. Aydındır? Başqa əməllər. Deyin məsələn insan müsafir olanda, oruc onun boyundan düşür, düzdür? Amma ki iman qalır yerində. Düzdür? Bu əslində isə, onların dəlilləri ağla batan olsa da Amma ki, əhlüsünlə müvafiq deyil. Aydın əhlüsünlə müvafiq deyil. Çünki o zaman, o qadın ki, həmən o vaxt əməli etməməsinə görə, o üzül var orada. O inkar eləmədi. Ondan üzül döndərmədi. O səbəbdən, o ailə xəstəliyinə görə səbəb olduq, o əməli eləmədi. Amma o imanı inkar eləmədi. Həmçində misafirin orucu, o orucu vaxtı, misafirdə orucu olan zaman o orucdan üzrəndəmədi. Sadəcə şəriyyətin ona verdiyi rahatsızdan istifadələ aydındır və belənçik dəlillərdən görsən ki, onlar, yəni, murcəfi, fıqqalar, yəni, bu dəlili gətirilər və beləli ilə də, beləli ilə də onlar, nizə deyərlər, Həmən bu murci əqrəsi, murci məhsəbi bu cür tədilcən yəni formalaşır. Yəni ki, hər bir şeydən, yəni xırda-xırda tədilcən bu məhsəb artıq, yəni murci kimi formalaşır. Və ikinci də bölmə, bu danışadığım bölməsə, yəni ki, Bəyanu avvali mən qalə bilircə və bəyanu əhəmmu zəməl murci. Yəni ki, ən, yəni ən birinci bu murciəni kimlər həyata keçirdi və kimlər yəni, danışdı. şək ki, yəni bu murca, yəni irca firqəsi yəni Peyğambə Salsan vaxtında ondan sonra e, Raşid Xəlifələn vaxtında belə bir firqə yox idi, çünki ən beləcə yeni çıxan firqə, yəni əli ilə muhabibənin arasında olan döyüşdən sonra yəni Xavaricəl meydasının çıxması idi və Tədribi cəndə, yəni Adlıq bin Sabanın, yəni dəvətin nəftəsində isə, ikinci firqə isə yəni rafizi, yəni firqəsi yəni meydana gəlmişdi və alimlər, bu Murciyanın ən birinci yaranması səbəbindən bəziləri Həsən ibn Muhammed ibn Hənəfiyyənin reyn olduğunu göstərir. Çünki bu da əlinin əlinin oğlu idi. Yəni əlinin nə oğlu əlinin oğlun oğlu idi. Çünki Muhammed ibn Hənəfiyyə əlinin oğlu idi. Həsən ibn Muhammed e, İbun Ali də yəni Həsən eləbik əlinin və Və bunun ilciyəsi nədən ibarət idi? Bəşək şey şey oldu ki, biz Yəni İrcanın səbəblərindən, islahı mənalarını danışanda, ki, e, elə, e, bəziləri, deməli ki, e, elə bəziləri İrcanın, deməli, sabər haqqında, yəni Əli ilə Muaviə, Əlinin Osmanlı arasında, sonra Əli ilə sahabələrin arasında onların döyüşlərdə onların hökm verilməməsində idi. Yəni onlara hökm verilməsi və halında. Niyə görə? Çünki e, Əli ilə Muaviə arasında olan döyüşlərdə bəzi sahabələr var idi ki, onlar İxtilafa qarışmamışlar. Yəni bunlar ona qarışanca, ona görə ki, yox haqdan üz döndərmişlər. Ona görə ki onlar bunu fitnə gördülər. Yəni bu səhabələrdən nə de dedi ki, Said və Əl-Vaqqas, İbn Əmr başqa səhabələr idi. Yəni bunları bu şey qaranlıq qaldığından, o fitnə olduğundan bunlar bu məsələyə qarışmadılar. Və baxın, mən də bəziləri iddia elədilər ki, onlar mürciəidirlər. Yəni onlar həmin o insanlara hökm verməməyinə görə onlar irjac, irjacə nisbət olundular və bu hər sənə bir Muhamməd hənəfiyyəndə ircəsi də ondan ibarə edir ki, o, on, deməli, o bir dəfə məclisdə oturur və məclisdə oturur və görür ki, oda ki camat, deməli, ə, Əlidən, Osmandan, ondan sonra Taxadan, Zübeyirdən danışırlar və bu danışmış, sur, sur, sur və sonra deyir ki, mən artıq eşitdim sizinlə danışdınız və mən deyir ki, ə, görürəm ki, yəni, ircədən görürəm ki, biz deyir ki, ircənin mənasının, mənasının birini nə idi? Ge geriyə salmaq, yəni uzaqlaşdırmaq. Və dedi ki, mən görəm ki, onların hökmünü, yəni uzaqlaşdırasız, yəni onlara hökm verməkdə tələsmək, yəni saxlərsiz ahirətə, onların hökməsi saxlərsiz ahirətə. Və səhə görə ki, o bu sözü dedi və bu söz onun ağzından çıxanından sonra da, bu sözü neynə edilər? Risalə formasından başladılar yaymağa. Risalə formasından başladılar yaymağa. Və artıq o öz sözünə peşman oldu. Və dedi ki, kəşk kiməl bu sözü deməy bölərdim. Yəni o gün ölərdim ki, bu sözü deməşəydim. Yəni ondan əvvəl ölərdim. Və sonra da onun oğlu Məhəmmədin hələsi yə də nə ki, bu oğlunun bu şeyinə görə, yəni onu, yəni döyür və deyir ki, sən də artıq ə, yəni, öz atının yəni, əlinin xəlifəliyini, yəni onlardan qabağa salma, onlardan qabağa, yəni salma. Və bəzi alimlərin rəyinə görə isə, yəni, ilk dəfə yəni bu bizcə balasını danışanlar isə Zari ibn Abdullah Hamdani idi. Hamdani idi, hansı ki o, yani, özü tabiini idi. Özü tabiini idi. Yəni bəzi alimlərin rəyinə görə ki, İrcanı ilk dəfə nisbet eləyirlər <gülüyor> Zari ibn Abdullah Hamdaniyə. Niyə özücür, yəni təbiətə, təbiinin idi. Yəni ki, özü artıq, yəni bəzi necə ilə Sabirdən görmüşdü və bunun da ircəsi səbəbi nəy idi? Bunun da irici ondan idi ki, bu insan əməlləri imana daxil eləmirdi. Aydındır? Düzdür? Ee, o ki qaldı bu iki rəyin arasında cəm eləmək ki birinci rəy yəni Həsən ibn Muhammed ibn Hənəfiyənin ircah sidani fişte ircah onun vaxtında yarandı və sonra bəzi alimlərin rəyinə görə murcə ilk dəfə yəni e, Zərin vaxtında Zəri ibn Abdullahın vaxtında yarandı və əbşi qoyulu arasında deyək iki söyün arasında aliməcəm elə ilə ki yəni onların ikisi də ircədən danışdılar və Deməli ki Əlinin nəvəsinin bu irsi, yəni Mürcəli ondan ibarət idi ki, o o dörd səhabə barəsində Əli, Mu Əli, Osman Talhazübey haqqında hökmü axırda saxladı. Bunun irciəsi bu idi. Ancaq bu İbnü Zərin isə, yəni irciəsi ondan idi ki, o isə insan, yəni əməlləri yəni, imana daxil etmirdi. Və buna da öz dövründə isə, yəni tabinlərdən rəy qaytardılar, hansı ki onlardan yəni İbrahim Nəxəidi və Şeydü Buncebey idi ki, onlar yəni bu adama, yəni bu rəylər, dəlillər qaytardılar. Yəni, onlar özlərinə ona qarşı, yəni müxalif çıxdılar və onun yəni dəlillərinə qarşı öz gətirdilər və həmsində deyirlər ki yəni bəzi alimənlər rəyinə görə bu rəyin də başında İbn-i Teymiyyə Rahmələ deyənir ki, İbn-i görə isə ən birindiyisə bu ircanı isə demək olar Həmməd ibn-i Süleymən yəni e, bu rəyi meydana gətirib hansı o Dedi ki, e, Abu, Abu Hanifənin məllimidir və İbram Nəxanisə tələbəsidir. Yəni, Abu Hanifənin məllimidir və bu İbn Teymi dedi ki, ən birinci bu bir ircəni isə yəni Həmməd ibn Süleyman yəni gətirmiş. Yəni, ən birinci ircə Həmməd ibn Süleymanın yəni vaxtında gətirmişdir. Və bu ircə də dedi ki, yəni, bunların əsas yaranması səbəbləri bunlar idi. Çünki bəziləri iddia edirdilər ki, yəni əlinin nəvəsi, bu iricanı bin dəfə gətirir və bəzi iddələrdir ki, Zəri Abdullah və İbn Teymiyyəsə və başqa əlmədədir ki, ən birinci müricəni Süleyman ibn, ə, Həmməd ibn Əbi Süleyman yəni bu iricanı gəni yayır və çünki o yəni, iddia edirdi ki, yəni, insanın günahı ilə ona heç bir yəni, ası ona zələr vermək və bəzilə bunun bu sözünü yəni, düzgünə yönətməyə çalışırlar Və çünki o iddia eləyir ki, e, tayətkar insan, tayət edən insan, yəni günah etməyinə yaşıq oda girməz. Düzdür, bu söz haradasa əhlüsünən sözün yaxın da gələ bilər. Çünki əhlüsünən etiqadına görə, yəni cəhənnəmdə əbədi qalan kimlər olacaq, kafir qidən müşrikilər və axsil edən insan isə öz qədərincə, yəni cəhənnəmdə yanacaq. Donun yəcəni etdirdi ki, yəni böyük günah sahibi, əgər tövbə etməyib ölərsə, yəni təvhidə deyil amma böyük günah sahibi, böyük günah edib tövbə etmir ölərsə, o insan qiyamət günü Allah onun ixtiyarına qoyuladı. Yəni Allah onun əzab verər, istəsə, inyər, istəsə onu bağışlar. Bəzi insanlar deyirlər ki, Yəni böyük günah sahibi, yəni iqaba, əzaba ne deyirlər, layiqdir. İstəsə Allah smada haqlıc ona, yəni Həmməd e, İbn Əbi Süleymanın bu reynası ki, böyük günah sahibinə, yəni heç bir günah təhsil edilməz, onun bu sözün sarışılar ki, elə yoxsunlar ki, yəni o insan böyük günah sahibi, böyük günah sahibi, yəni qiyamət günü, qiyamət günü, yəni onun əzabının mislində odda yanandan sonra isə son yeri cənnətdir və cənnətdə də xaldan qalacaq, xalid, cəhannədə qalacaq. Yəni əbədi cəhannəmdə qalmayacaq. bu da ehli sünnənin əleyhittikadıdır ki, yəni böyük günah sahibi, yəni öz necə deyirlər, cəzasını aldıqdan sonra isə yəni əbədi, yəni cəhannəmdə qalmayacaq. Və bu ə, bunlardan başqa isə yəni murciələrin, böylərin hansı ki, onlar artıq yəni, öz ideyalarında, yəni murciələrin də artıq demələr ki, çox yəni, azın bir səviyyəyə gəlib çatmışlar və onlardan biri Cəhm ibn Tədlizdən sonradan cəhmiyyə, yəni, firqəsini yaratdı və sonra Abul Həsən Əs-Salihi ondan sonra Abul Təuban və Həsən ibn Muhamməd Ən-Nəccar və başqaları, yəni, belləri çoxdur ki, onlar demək olar ki, artıq, yəni, nurcəlikdə, yəni, firqələr meydana gətirdilər və əhl tamamilə zidd olan, zidd olan yəni, firqə, yəni, meydana gətirdilər və inşallah gələn dəşdə isə Yəni əhl-i ə, usulları baləsindən hansı? Yəni usullar ətrafında onlar, yəni danışırlar, onların etiqadları, əsas etiqadları barədə danışacağıq və bizin Allah bilir, əsarə-ül-Mühammədin vələ ül